Hej Jakob, jag heter Karin Berg Och jag är digitala provplattformens Mest uttalade kritiker Idag du, Enligt vi lärare Vem är du? Du, till, du tillhör gruppen mest? Eh, du tillhör de mest uttalade kritikerna Det tycker jag är bra Du har undertaget det ansvaret Och jag uppskattar det djupt ja. Och 250 000 lärare eh, vägnar Så tror <laughs> jag vi gemensamt Uppskattar det eh, Förbannat mycket <laughs> ja. Jag är så nöjd att jag inte behöver hantera den nationella prov varje år. Att jag inte har några elever som gör det i år. För kan jag blunda lite för det och så att det inte finns. I alla fall ett år till. Och så hoppas jag att Skolverket har brunnit in i grunden innan dess. Nej, det ska inte finnas. Men jag hoppas att det här är, den här plattformen är brutalt mycket bättre till nästa år. För att de har fått tid och resurser och vettigt ledarskap att göra något vettigt av den feedback som kommer. Det hoppas jag. Vad roligt för dig att du hoppas det. Det är ändå så här: Du har fått tid. De har bara haft sju och ett halvt år på sig. Men annars är det bra. Men du, man vet inte för man vet. Nej. Så, så är, det, så är, det. Jag är bara tillsammans. Vi är tillsammans. att det här inte är eh, Någonting som funkar så bra som du borde göra. Men vi får se. se. Ja. Så är det. Hur är det annars med dig då, Jakob? Jo, det är fredag eftermiddag, det är slutet på januari Det är filmfestivalsfredag i mm. Göteborg, om man är en sån person Det ser jag fram emot, jag hopp för framtiden <laughs> Ja, jag, jag smygstartade, jag har ett sånt där digitalt pass eh, framförallt. Det. Så jag smygstartade igår och såg en fransk Gangsterdramafilm var, var den bra? Jag såg ja! och blev jättefyrad. Ja Ja den var, jätt... den var mycket be... alltså, för... Den var bra när man såg den Och sen när den var slut så var den ännu bättre Det var liksom sådär så att När vi gick och la oss så sa vi allihopa Hemma... Den var ju liksom bättre än Fan vad bra den var <laughs> Liksom så Det, ja. så Det ser var... jag fram emot Ja den var jätte jätte jättebra Den ska jag kika in på ikväll om jag hinner, Om inte den är försvinner oss. Mm. Som visade sig bara en dygn alltså på den digitala plattformen. Jag ska gå och se typ 10 olika filmer. I kväll ska jag se två. En mm. som handlar om en flodres ande som gerdar oss i årets mest otämnda och hallucinerande filmer du ser. Mm. När den kolumbianska knarkbaronen Pablo Escobar dog 1993. Sköpades hans vilda exotiska djur i djurparker. men hans flodhäster flydde, fortplantade sig och jagades av tjuvjägare. Den mm. dominikanska filmskaparen Nelson Carlo de los Santos Arias. Som vann regipriset på Berlins filmfestival närmar sig denna sanna händelse med okonventionella grepp i en historia berättad av flodhästen Peppe i hans dödsögonblick. Vi hör djurets tankar när filmen oledligt hoppar över tid ty och kontinenter från Namibia till Colombia. I denna häpnadsväckande och ständigt överraskande filmupplevelse ställer Peppe provokativa frågor om exil, våld, kolonialism, natur och rädslan för det okända. Det, det, låter, det låter som du ska ha en härlig fredagkväll Helt enkelt ja, det det. Och sen ska jag se en film om När Aliens landar i en nordfransk by <går> Och vad som händer då Ja, ja det, det, jag låter, det låter som en fredag som På söndag ska jag på en dokumentär Om fotbollsupporter Och få fotbollsupporterklubbar Som mm. har blivit ganska ömntalade För de har följt en del en av de här Göteborgs Mer ska man säga, på kanten Organisationer till det. Mm. Och det ryktas att De lokala fotbollsupporterklubbarna Har bestämt sig för att de ska gå och se filmen också <laughs> Så jag tänker Är det inte bengaler på Stora teatern På söndag så är jag besviken <laughs> Ja men det är roligt när det händer saker i stan och det är roligt Ja nej men det, det är och Det är, det är just... vad det är Så är det Ja men det är också en sån sak att hålla sig ajour med vad som händer i samhället. Jag var med om en rolig sak idag eller i veckan. Det har, mm. Eller egentligen har det pågått i två veckor. För att eh, jag undervisar ju i ämnet medier, samhälle och kommunikation. Och det är ju mitt ämne som gör att jag, in, jag kommer att dö ung. Alltså mm. som är ung i sinnet. För att mina elever är fantastiskt roliga och jobbar med i det ämnet. För att är det någonting som är dynamiskt och utvecklande så är det ju medier. Eh, och, och ungas förhållande till medier det ändrar mm. sig nästan liksom från en årskurs till en annan mm. och eh, nu var det ju så här att, att vi hade en lektion och så det började med att de skulle låna en kamera av en medielärare och fick svaret mm. visst punkt mm. och eleverna bara, läraren är arg på oss Karin Nej, <går> ni fick ju låna den, säger jag. Visst, det är ju positivt. Nej, mm. visst, men punkt efteråt betyder att man är arg. Och jag var okej, Vad? Och så säger jag, och då så säger den här, ja, men det kan ju vara så där som när Karin svarar OK. Hon är ju inte sur på oss. Jag bara, nej, jag svarar det för att det går fortast när ni skriver helt meningslösa saker. Då svarar jag OK. <går> liksom, och mm. de bara... Ja, fast det är ju, då är, då låter man ju arg. Det vet ju varenda människa. Nej, det vet verkligen inte varenda människa. då får jag inte skriva OK? När skriver man OK? Man får skriva OK. Man får skriva OK tummen upp. Men man får inte skriva OK. För då är man sur. Då är det liksom så här, okej OK då. Liksom. Ja, cool. ja. Så det här är, liksom, det är ett nytt, det här sms-språket förfinar sig. Och sen så fortsätter den här lektionen. Med att vi börjar prata om bildspråk. Och så ska vi bara prata kort om emoji. Så att det är mm. liksom textspråkets kroppsspråk. Jag ska säga något så här självklart. Slå in en vidöppen dörr. Mm. Och då börjar de säga så här, Ja fast det förstår ju inte ni heller vad det är för någonting. Mm. Nej? <laughs> jo säger jag. Det förstår jag. En glad gubbe en glad gubbe. Nej det är ju det det inte är Karin. En glad gubbe är ju satir. Så, så att du jag skickar en gubbe som skrattar Så att den gråter Ja då, då är det verkligen inte roligt Va? Ja, ja då... nej, Jag förstår jag förstår, Men det är också mm. jag Och sen inte Det så, så frågar jag är sen tillbaka vad... till liksom Ja precis Och då frågar jag dem men vad, vad skickar ni om det är roligt då Ja då är det ju en gråtande gubbe Jaha Eller så är det en dödskalle mm. För då skrattar man till döds mm. Och det här Nej det känns lite Jag, jag tror inte det är etablerat jag Jo men det, jag har kollat detta nu i fyra klasser Det är definitivt etablerat äh, Ett man Skrattar till döds nä, nä, Fråga Nej. Fråga här jag, ungar Fråga dem, fråga dem. Bullshit fortfarande. Om, om, inte, om inte det är så att det är etablerat det, det är fortfarande fel <laughs> men, detta, men detta ledde till att jag ändrade Hela min planering Och så skapade jag så här, Nu får ni, göra, ni måste göra såna här Informationsaffischer för boomers Alltså emojis för mm. boomers Helt enkelt Eller generation mm. X så de, och de gick igång på denna idé så de gjorde då olika, de fick träna då på uttryck och hur man skapar här fisk mm. och så gjorde de det. Och så satte de upp det i hela skolan. Och sen gjorde de ett quiz som man kunde följa med en sån här, du vet, mm. QR-kod. Så kom man till en quiz. Så det sattes upp alla lärarum i skolan. Och sen i morse så skulle vi ha trivseltid. Mm. Och då, kom, hade vi, skulle man, och då skulle man kunna ha något quiz eller så, så sa vi vi har inget. Och så kom man på bara, jo men jag har ju elevernas emoji-quiz. Har ni lärt er någonting av affischerna i veckan? Så då körde vi det. Tror mm. du att, mina, var jag, att jag var populär sen när vi kom till eleverna och att alla lärarna hade gjort deras emoji-quiz som de kunde. Och om de hade lärt sig vad de här olika emojiserna betydde för eleverna. Mm. Mm. Så vi byta med kollegor att testa det? Testade. Ja. Mm. Så, Så det, det har vi gjort nu. Så nu har hela mitt, min skola har lärt sig vad eleverna egentligen menar med sina imodisar. Herregud. <laughs> vad var det genomsnittliga resultatet? Har du sett statistik på det som du kan dela? Uh, ja, uh, de hade ju haft de här uh, eftersom det hade varit en snackis i. Uh, Uh, I personalen Eftersom mm. de hade sett affischerna Så var det ändå ganska bra uh, Sådär mm. men, men jag kommer inte ihåg nu Nu måste jag leta upp det, det orkar jag inte, Nej, uh, inte. För, för det var bara eleverna som såg resultatet Men de var väldigt glada Alltså det är ju en elev, De har ju själva siffran Utö. Men det var roligt Och det är framförallt väldigt engagerande När man kan liksom släppa Och göra om och hitta på en uppgift Det är kul när man hittar en sån att följa Absolut, jag tror att det är viktigt att göra det Det är viktigt för eleverna, det är viktigt för sig själv Det är viktigt ja. för kulturen och klimatet Att man visar dem att sådana saker kan hända Även om inte alla är inblandade varje gång Så tror jag ändå att det finns något upplyftande i det, det jo, Och det är väldigt upplyftande För mig som alltid har 34 elever Att få ha Liksom 16 stycken har jag i detta ämne. Det är väldigt väldigt smidigt. Ja, <laughs> att jobba När man har 16 stycken, då kan man ju göra lite rock roll eh, utan att göra något Ja. Eh, det är sant. Så, Man borde och, ha halvklassundvisning. du borde ha halvklassundvisning för att <laughs> ja. liksom växa i sin yrkesroll på något sätt. Ja, det. Ja, lite. Ja, men lite grann i alla fall. men, men och, och den här, det här det ämnet är ju eh, oerhört spännande att ha faktiskt. Ja. Mm. Men det är min vecka Vad har du gjort i veckan? Alltså snöminsäkning i veckan Det känns som att det, den kommer att gick ganska snabbt då. Mm. Mm. Den stora här är väl att jag har fått en lärarstudent Som jag har tillbaka, eller fått och fått Men liksom en av mina studenter är tillbaka på sin sista VFU mm. Så att vi håller på att för det En reflektion jag gjort över det är liksom Du vet det här När man förväntas liksom lämna över till en student på det sättet mm. Vilka krav det ställer på den digitala infrastrukturen? Mm. Fy, hon behöver egentligen ha en mail Hon behöver egentligen ha Ett konto som kan komma åt alla klassrumstrukturer Alla teamsgrupper alla liksom så Och det går inte att göra Av jo. säkerhetsskäl jo, Det går inte att göra att man ligger till deras externa så man måste skaffa sig nya konto för det Och Men gör inte det, är... det, det är så Någon lägger upp ett konto Ingen vet hur man aktiverar det Ingen hjälper den Ingenting får någonting att fungera överhuvudtaget Så fyra dagar in på den här Fem dagar in på den här 28 dagar VFN, eller vad det kan vara. 25 dagars VFN, så har jag bara facket. Jag nådde ställer mitt lösenord så loggade du in på min och så har vi så har du tillgång till alla gruppchatter och så får det vara bra typ. Mm. För jag bara tappade på hur hur sämst den infrastrukturen är. För det är ingen som förstår hur man gör för att aktivera ett konto så att det fungerar. Man kan skaffa externa konton som liksom inte heter som deras namn, utan som heter så här bokstäver och siffror och sånt, och så finns de tillfälligt och så här raderar man och så är inga problem. Men det är liksom och, det, och det, jag vet inte fastna det är den tekniska detaljen men liksom den med trösklar som finns in, det är som också, det jag sagt tänker när man byter jobb också hur lång tid det tar innan man liksom får en jobbdator och att den fungerar bra och att man kommer åt alla plattformar och fattar vad man hittar all information, och förstår. När finns det på lärplattformen? När finns det i det där fredagsmailet? Och när får man information här och där? Och vem vet vem som det idéer för vad? Vilka saker måste man ha koll på? Vilka saker är det okej? Okay att man är lite mer flytande förstås av... Sådana grejer är ju liksom viktigt för en organisation att jobba på. Att man inte har för höga trösklar in. För att folk ska kunna bli nyttiga så fort de kan. Men när det kommer till liksom universitetsstudenter och praktikanter och så. De får vi ändå betalt för. Vi får ganska bra betalt varje vecka för att liksom det går ju dem någon sådär gifter och till det början så kan det vara bra att ha lite så kontroll liksom att det så här, vill du ha något utskrivet så får du ge det till mig så kan printa det för då vet jag också att det blir bra det blir naturligt sätt att så här okej okay, vi kollar på det här eller gör på det här sättet så, här så blir det bättre så men nu ska hon ju liksom kunna undervisa själv och då måste det finnas strukturer för det så det är verkligen mm. en liten reflektion som jag har gått och stört för på veckan. För jag har verkligen letat efter personer och ringt till personer. Och haft med hand inte handverkare, men haft med tekniker och handläggare och folk. Och de bara, nej vi, nu borde det funka. Jaha. <laughs> men vi skulle lägga på oss och gå och testa Men jag vet ju vad som händer sen, liksom. Eller så. Mm. För vi har ju, men jag tänker på att det där är så... I Göteborgs stad tror jag det där är så fruktansvärt personbundet. Och jag tror att det är så på många skolor. Vi har ju en, eh, han som hanterar alla sådana konton hos oss har jobbat hos oss i 25-30 år kanske. Eh, mm. Och det bestämdes för många år sedan att från VFU 2, alltså andra gången man kommer, så får man mm. en mail Och den har man genom hela VFU-perioden. Eh, så det kontot aktiveras i VFU 2. Och sen har man den i då alla de åren man är kvar. Så den går igång och då trycker han på off och on på det kontot. Liksom. Mm. Men han vet ju hur man gör det för att han har skapat en struktur för det. Men utan det vet jag inte hur det skulle gå. Men jag tror inte det kanske är så på alla skolor nu när du säger det. För att det är oerhört viktigt att de har classroomen och de kan göra, lägga, eller, du vet, skriva ut. Precis som du säger, allt går ju på den här mejladressen. Har man inte den kan man inte jobba som lärare idag. Det kommer en grej för tio år kanske. GP-artikel står så här. För att de har ju så här, teman om skolan som är allt möjligt. Mm. Uh, och så är det en som uh, kom uh, 16 januari uh, Kom artikeln Göteborgs skolor minst effektiva i landet Och sen en bild på en stackars elev Som sitter och drar sitt hår framför en massa böcker uh, mm. Så <laughs> Jag ska börja en grässen Sen ska du liksom fundera på Göteborgs grundskola kostar mycket Men eleverna lär sig lite Enligt ett index som jämför effektiviteten I Sveriges kommunala grundskolor och Ligger i Göteborg i botten Citat. Det är för jävligt, säger skolkommunalrådet, blablabla. Bla. Eh, och då finns vi en kommundatabas som heter Kolada, som kommer från Föreningen för effektiva skolor, på något sätt den heter, något sånt där. Rådet för främjandet av kommunala analyser, RKA, som behöver jag av Finansdepartementet och har kollat på liksom så här, hur mycket satsar man på skolor och vad ger det i resultat. Och så har man naturligtvis, att inte bara ska vara att har betyg på krona, som är liksom helt uppenbart ett ganska värdelöst mätverktyg som har man också jämfört med några andra parametrar Om man är liksom lite indexifierat för så såhär eh, socioekonomiska bakgrunder och liksom eh, så mm. och då finns det tre kommuner i Sverige som får noll <laughs> som liksom som hamnar så på totalt sista värdet liksom så av hundra möjliga liksom. eh, och det är Göteborg och så är det Tommelilla och Törreboda det är tre kommuner som är såhär nej, det är de minst effektiva kommunerna som finns mm. eh, så. så det är liksom ett anslag, ett larm som är så här. Aprop, och det är dop, grundskolan så det. då så jag är lite ja. mer effektiv än du ja nej, det är hundra uppkänt prata om det. Eh, och det kommer en kommentar någon journalist som är så här om Göteborgarna har rätt att kräva mer för, av sin skola liksom skattepengar Vilket ligger på skolan nu 2025 vad får vi ut av det hur kan det vara liksom Eh, att vi inte kommer längre och så skyller det på organisationsförändringar som inte har genomförts förut en eh, sen det politiska striden vem som satsar mest och inte och liksom, vet, eh, en ohällighet som liksom ingen inget att ansvar för, för det har pågått över så lång tid, Gö Göteborg så här sämst så länge som man har mätt liksom. att det är inte är som någon politiker kan säga så här, ah, fast det var den andra sidan utan så här, nej, det är faktiskt ett långtgående problem att vi har varit så jävla ineffektiva då, enligt den här listan Mm. Och sen är det en analys som så här: ja, skattepengar, vad kastas de, Vad är det som händer? Varför blir det inte mer så, så här, irriterade? Eh, och liksom vad hände när vi skulle göra en grundskuldfartning gemensam? Det skulle bli mer förfogad skatt, och liksom, varför har inte det? inte sett några resultat vid det? Eh, både politiker och både vänster och är liksom negativa de instämmer. De är förvånansvärt också så här: hedeliga, liksom, ja, även, även när vår tid. Så var det dåligt och vi hade kunnat göra det bättre. och liksom, eh, så. Man diskuterar olika saker. Moderaterna vill ha en kriskommission där man vill liksom ta reda på vad det är som är fel. Eh, någon säger att fler konsulter från PwC är inte det vi behöver utan vi gör det som känns rätt i magen. Vi borde liksom, eh, kolla på det vi redan gör, göra det bättre. Någon tycker att man ska läsa mer av Stockholm och Malmö som är stora kommuner som lyckas bättre. Och det är väl sant, eller så? Någon lyfter fram att liksom Göteborg är en kommun där 45% av kidsen som växer upp har två föräldrar som är födda i Sverige. 45% tycker betyder att 55% inte har mm. det. Liksom. Men det är precis jag tänker att vi har ju en... Har inte vi gått om Malmö i typ sämst i klassen på integration? Ja, men precis, det finns sådana det som man liksom diskuterar på olika sätt. Vad, vad gör man för det? Vad gör man för att liksom kompensera upp för de bitarna? Eh, mm. Så... Så det, det var en ganska stor, ganska negativ ganska dyster grej. Men sen så såg jag en, en parallell artikel från hela, där, liksom, vet, hela region Västväst sverige fokuset För det är Göteborgsposten och alltihopa som, som det kommer ifrån. Eh, med rubriken minskar Åruss minskade kostnaderna samtidigt som eleverna ses utavtöjdes. Och här börjar jag se ett mönster. Här börjar jag få en analys. För då kände jag så här orust som kommun vet jag tillräckligt mycket om för att veta att liksom, det är en kommun som inte går att jämföra med andra kommuner, oavsett vilka indexvärden du har. För mm. att liksom... Det funkar säkert jättebra där. Men det är en helt annan verksamhet att bedriva. Än att bedriva Sveriges nästa så Det kommer aldrig gå och liksom att... Aha, så här gjorde de. Det här kommer funka bra här. Mm. För att det är helt olika världar. Liksom så. Och sen funderar jag på liksom det här... Vad är målet med att minska kostnaderna? Jag förstår ur ett skattebetalat perspektiv. Vi ska inte lägga pengar på saker som vi inte behöver. Men, men samtidigt så kan man också tänka att det är inte säkert att... För det är lite samma som är med vinst i skolan och så. Om man tänker på det. Att liksom i vården det så här. Men här är en operation som behöver göras. Den här personen har brutit ben. Det ska vara obrutet. Och om det kostar hundratusen. Och de säger så här. Men vi har en metod borta som gör att det kostar åttiotusen. Svinbrått, då kan vi spara pengar utan att det faktiskt gör någonting giss, gissningsvis som försämrar verksamheten. Mm. Om ni inte är så att typ, tar bort bedövningen, då sparar vi 20 000. Så, <laughs> ja, men, kanske är det sämre då. Men liksom mm. på pappret mm. låter det som att säga, här kan man spara pengar utan att det faktiskt förstör någonting för verksamheten. Mm. Men, betänker man att utbildning, liksom skola är en produkt som du aldrig blir färdig med. Det är, det är en vara som aldrig kommer att vara så här, bra, nu har du genomfört uppdraget så som det är. Om man inte definierar det, och då måste vi förändra på vad är definitionen? Är det så att alla elever ska ha godkänt? Sen är det slut. Är det elever att alla elever ska liksom höja sig ett betygsteg varje år? Sen har du liksom utfört utbildning. Är det att alla elever ska ja, vad är målet? Vad är liksom definitionen av så här, de här personerna har fått sin utbildning? Alla pengar som är kvar kan vi liksom spara in på? Det finns inte. Det går inte att definiera. Och därför måste man tänka att precis som ett varje krona som man gett i pengar som man hade kunnat använda till en liksom riktig lärande. Så varje, varje krona man sparar ner är ju också faktiskt faktum att man sparar ner i målsättningarna. Eller hur? Att man sänker förväntningarna. Man sänker, så här, men, du, du kommer inte komma längre än så här. De här eleverna här, här borta ja. de kommer inte nå längre än hit. Det är okej att 10% eller 15% inte kommer in på gymnasiet eller att de inte går vidare till universitetet eller att de inte lär sig det här och det här eller liksom att man lämnar skolan och, och med min känsla av vad det nu kan vara eller så. Det är en kompromiss som man aldrig ser högt men som man ändå har någonstans. Ja, fast, fast om det är så, om jag förstod det här rätt så är det så att om vi satsar hundratusen på skolan, säger, mm. alltså Göteborg Mm. då kom, eh, och så satsar Stockholm hundratusen på skolan i Stockholm mm. så kommer eh, färre, färre av Göteborgs-eleverna att vara behöra till gymnasiet jämfört med Stockholms-eleverna är det inte så det... de säger? Jo men de säger det bland annat det är, liksom, det är bland annat det eh, mätverket man har och jag ser, jag vill inte på något sätt vara en person som tar i försvar den författningen jag jobbar för. För gudarna ska veta att det finns ineffektiva grejer bland annat. Hur man lägger upp konton, hur man liksom... Det, det finns massa saker, varje dag så, så, så är det exempel på liksom, hur saker och ting här kunde vara bättre, det är inte det jag säger. Men, men det jag funderar på är bara måttet så här, effektiva skolor. Vad är det som egentligen definierar effektiva skolor? Vad är det för målsättning som finns i det? Och vad är det man liksom vill uppnå i det? Mm. Ett superkonkret exempel som, som jag, äh, jag har liksom verkligen har känt av. Från att jag har från, från jobbat i en, i en organisation som hade 57 av 100. Till att jobba i en organisation som har 0 av 100. Att liksom en grej som, som är, grej som är konkret liksom i realiteten är skillnad är att varje gång jag vill typ göra experiment med mina elever så kan mm. jag beställa material till de lektionerna och jag vet att jag får beställa det. Det är inget, inget, ingen diskussion, ingen ja, Om Det borde vi gjort i början på det här, när vi beställer material. Utan det så här, om, om fyra veckor har 50 värmeljus och 50 ballonger och en tändstiftask så kommer det finnas. Så. Mm. Det var inte så i den organisationen jag jobbade förut. Om jag vill ta med mina elever på utflykt någonstans utanför skolområdet, vi måste åka kollektivt då eh, det är det fullt möjligt att göra det precis som många gånger som helst. Med de eleverna som jag har nu, elever år 25, så har jag och mina mentorskollegor bestämt sig som ett, ett mantra sen vi började med dem i fyran. Att varje månad så gör vi minst en utflytt utanför skolan, året runt. För att de vara på de resurserna som finns och lära sig i en kommun där det finns liksom observatorium och konstmuseum och designmuseum och liksom naturhistoriska museum och det finns botaniska trädgårdar och det finns liksom alla möjliga grejer som man kan göra till förstklassig lärande. Mm. Jag jobbade förut var det så här, en gång per år har vi råd att åka till ishallen för att gå till 3000 per klass enkelväg att köpa kollektivtrafiksbiljetter. Mm. Det är så jävla effektivt att spara in på sånt och säga så att alltså de här föräldrarna har vi råd själv, varför ska vi välja på att förse med en massa skolkort och skit? Sätt en gräns till de som inte kan ta sig till skolan. Två kilometer, tre kilometer, absolut de får resten. Det får vi föräldrarna sköta. Det kan man väl, det föräldrar ändå föräldrarna. De ta dem till och från skolan. Och så. Det hade varit en jätteeffektiv satsning. Som är säkert höjt Göteborg flera poäng. Men vilken förälder hade tyckt att det var en bättre lösning om deras barn inte hade möjlighet att liksom ta vara på den stan de bor i. Vilken lärare hade känt så här, oh nu blir min undervisning lite bättre. Om jag kan ge dem tips att Känner du för? Du kan nu själv om någon, någon gång med dina föräldrar vill besöka det här stället går gå dit. <går> alltså, förstår du? Det är uh. liksom, det, det, vi har en kvalitetsmått som är så här, det ska vara så effektivt som möjligt. Jag får panik på den tanken mm. efter att ha liksom gjort mina första tio någonting år i en organisation där så här, du får göra vad du vill men du måste lösa det själv. Inklusive att lösa finansiering själv. För det finns mm. inte en spänn över till någonting till att jobba i en organisation där Visst, det kanske beror på att ingen som riktigt vet liksom, vart pengar försvinner och därför finns det att det pengar över. Men det där man därför ha råd med material, där det finns någon människa som har bestämt att så här, ja, men det är klart att de fann att unga ska kunna ta sig till ett bibliotek, hur många gånger som läraren vill, för att liksom läsa och lära sig mer om det. Mm. <laughs> ja, jag, jag, jag, jag säger inte att jag tycker att det är fel att man ifrågasätter effektiviteten i alla kommuner inklusive de som har högre siffror och så. men det finns säkert en jävla pajs här i Oris också det är inte det jag säger men liksom eh, jag är inte säker på att målet är att bli den mest effektiva skolan Nej för jag insåg ju just nu när jag sa det att Uh, uh, för att det är ju inte samma sak som att vi har färre elever som uppnår godkända betyg på Göteborg det är bara det att vi betalar kanske lite mer per elev det är väl så det är Ja, det är det andra sättet av precis samma argumentation. Mm. Och det är klart att man ska vara försiktig med skattepengar. Jag förstår det. För att lagen kräver att man är det. Det är inte, ja, jo, det är inte så ut i var och en. Och, och jag kan se det både som skattebetalare och som, som anställd i den, här, i den här kommunen. Och det tror jag att många människor är som, är liksom både, som ser båda sidorna av det. Mm. Att objektivt sett har jag mycket, mycket hellre en ineffektiv kommun där <laughs> lärarna mår bra, där färre personer flyttar på sig, där... Eleverna når längre det är fler elever liksom är nöjda med sin skola för småsaker som gör att man är nöjd med sin skola ändå mm. liksom. En att liksom kunna skryta med att ja men fan jag bor i den kommunen som har lägst kommunalskatt <laughs> eller liksom så bygger flest så här, feta arenor <laughs> eller liksom jag vet inte vad för pengarna. Intressant... Me, det är inte liksom de mest de pengarna vi har Inte på något sätt <laughs> Nej men precis Och jag tänker att det, det, det finns ju en poäng i det Att, att Som du säger naturligtvis och Samtidigt som vi behöver eh, Vi har haft en, en, en sån diskussion Vår skola lägger en del Av sin budget på att låta eleverna Gå på riktigt teater Alltså gå på institutionsteatrarna Åh, på Ja, det är ineffektivt, men det är också jävligt viktigt demokrat ur demokratisk synvinkel att man har besökt institutionerna som vi faktiskt lägger skattemedel på. Sen kan man diskutera varför man att ena delen av kommunens pengar som kommunen betalar teatern och sen betalar vi med kommunens pengar för att gå på teatern det är ju också en väldigt konstig ordning men vi skiter i det, den lilla detaljen <håll> eh, men då har vi pratat om att eftersom vi lägger dem så ska vi ju vara väldigt väldigt, alltså vad vi gör med upplevelsen att vi verkligen ser till att inte elever från till i lilltorn för att de tycker att onkel Vanya tre och en halv är för lång Mm. <laughs> eller så Utan att man verkligen ser till att förarbeta och efterarbeta så mycket Att eleverna verkligen får med sig vad det här alltså så mycket som möjligt av de här pengarna ändå Och mm. där kan man ju vara effektiv i det här att nu fick vi det här fina Hur tar vi tillvara på det? Mm. Eh, där finns det ju en, en idé om att faktiskt vara noggrann För det finns ju en risk i kommunal verksamhet kan jag tycka Att man inte är så noggrann är du med att i det ja, man ja, ja, gör? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Eh, och, och, och det vet jag var en chock när jag kom från privat sektor innan jag började jobba eh, i, i kommunal värld. Det är fortfarande en sån där grej som, som, som, som kan liksom som, du vet, men jaha, det här tar vi inte ansvar för nu alltså man, när jobbar man in, i en litet företag eller så då tar man ju ansvar för alla delar och ser till att saker och ting funkar bara men, men så funkar det inte riktigt i kommunal verksamhet eh, utan då då blir det ibland mm. lite saker som haltar man, man jag tar är det och det, det, det är inte de mest kompetenta cheferna som liksom blir chefer i kommunala organisationer för man rekryterar inte, liksom, man lyckas inte rekrytera personer som är liksom, de bästa i sitt fält. Alltså, mm. Det är inte bara om att man betalar mindre, utan det handlar om att liksom, det är inte lockande att vara liksom, en person som, som liksom, lägger tid på att liksom, göra det offentliga bättre. Det är så många saker från början till to från toppen till botten som behöver liksom, bli annorlunda för att vi på riktigt ska få till bättre kvalitet. Hade man pratat om kvalitet istället så är det väl mycket mer intresserad av den diskussionen. När man pratar mm. om effektivitet, då är det liksom aldrig något någon som granskar toppskikten, utan det bara om vad som händer på bottennivå. Det handlar bara om vad som är det i de stora massorna, den stora liksom, så här, gråa verksamheten som aldrig någonsin får försvara sig, som aldrig någonsin får liksom förklara sig, utan det är bara liksom, eh, du vet det här, boskapen någonstans som ska föras framför sig för att ha <går> ett begrepp som har blivit känt den här veckan av, av andra själv. Eh, och, och liksom, att de måste springa snabbare. Det är aldrig någon som ifrågasätter med lyxprojekten tänker hur jävla effektivt är det? Jämför det med liksom bara statsutvecklingen av av evenemangstråket. Den här förbannade gatan i Göteborg som är den minsta evenemangspartigatan som finns. Men som är för decennier. Och sagt, så här, här ska vi ha alla roliga verksamheter. Och nu finns en så här fattig så här, samling av pissgymnasium som inte liksom, funkar någon annanstans. Till det enda som de är. ska man renovera för 14,6 miljarder. Det är ingen som ifrågasätter om det är effektivt för det är liksom skritbyggen det är liksom eh, topparna av kommunerna som känner såhär det här, vill vi här får vi berömt, kolla då kan jag sett att det var jag som var med byggde den här arenan. Det är ingen som är liksom de pengarna är samma pengar som man hade kunnat använda, inte till att liksom bedriva ineffektiv skola för det ska man inte göra men för att liksom se till att såhär, det fanns frukost för varenda unge som kommer till skolan utan att det är tid eller möjlighet eller resurser att käka typ. Mm. Exempelvis. <skratt> Eller att liksom om man gjorde skolmaten 25% bättre så att folk faktiskt är alltså, åt av den och att den var näringsriktig och att den var liksom, bra för alla. Mm. Det är intressant i alla stadens liksom, verksamheter att man ser att den lagras på plats av riktiga kockar från grunden istället för liksom, halvfabrikat som körs ut från tillagningskök. Mm. Det, det finns grejer man kan göra med de pengarna alltså. som. Fan inte det varit så här där kommer du få liksom sätta ditt namn på med en guldplakett Men men där man mycket väl hade kunnat liksom höja kvalitet är det som faktiskt spelar någon roll Eller hur? Eller hur? Men det är alltså effektivitet är väl ett jävla otäckt ord egentligen. I alla fall när man tar bort värdighet och sånt som, som, som man skulle kunna koppla till det. Effektiv ska man vara, men man måste ju vara effektiv ihop med alla andra i världen som finns. Mm. Någonting unikt har hänt ändå. Vi har ju liksom en, en unik samhörighet i Norden när det kommer till nordiska språk och nordiska... Alltså vi har ju liksom eh, olika saker i Norden som gör att vi hänger ihop. Vi är ett gäng ganska små länder som är ganska lika som delar kultur. Mm. Och kungahusen är ju släkt med varandra och vi mm. har varit varandra. Så alltså Men mm. nu har eh, vi har ju liksom ett, ett en... En, en grupp för, för eh, alltså de nordiska lärar- och rektorsfacken har en, eh, en organisation som heter Nordiska lärarorganisationernas samråd, NLS. Bra. Det känner du kanske till, men jag känner inte till dem. Men de brukar ju liksom samlas och byta erfarenheter, men nu har de slått näven i bordet. Mm. De är 600 000 då lärare och rektorer från Sverige, Norge, Danmark, Finland, mm. Färöarna, Grönland och Island. Mm. Och ofta så träffas de ju för att byta erfarenheter och information. Men nu så har de istället så kräver de att nu måste skolorna sluta att vara underfinansierade i Norden. Och staten i respektive land måste från och med nu gå in och ta ansvaret för att skolorna faktiskt kan erbjuda kompensatorisk och likvärdig utbildning över hela landet. Och över hela Norden då. Och man vill då att staten ska ta huvudansvaret och den långsiktiga skolfinansieringen i samtliga nordiska länder. Och att det ska bli kompensatorisk resursfördelning i hela landet. Och störst kritik i NLS-rapport och i eh, NLS-debattartikel liksom, som de har skrivit tillsammans. Det får ju då mm. Sverige. Eftersom ja, är Sverige jag. är marknadsskola och det är mycket svårare i Sverige. Eh, så. så att eh, vi får ju sämst kritik men de går ihop. Så att hela Norden ser vikten av det här. Jag tycker det är skithäftigt att man, alltså lärarorganisationer över nationskrässorna, går ihop och kräver. Jag tycker, saker. Det är jag tycker det är bra att man liksom tar det steget. Jag tror att det jag vet att Enrique Sovet är ett väldigt bra nätverk för att liksom hämta kraft och styrka och inspiration och liksom metoder och så. Jag vet att eller jag har en känsla av att de sett det sättet som det gick till när lärförbundet och lärarförbundet blev Sveriges lärare hade det inte kunnat ske så smidigt om det inte vore för att man kunde lära sig från hur liknande processer gått till exempel i Norge tio år tidigare bara som ett exempel på liksom hur, hur svenska lärare idag har det bättre tack vare att det här nordiska samarbetet finns jag tycker det är svinbra att man börjar ta mer politisk plats, att man börjar liksom se ifrån så som du säger, att det blir mm. unik inom man börjar begära saker upp vi har ändå ganska lika skolor men ändå ganska olika så jag förstår att, att man har olika behov, man har olika liksom, samförstånd kring vad som är liksom, regionala och lokala skillnader utifrån liksom, eh, ja, bara att länder är väldigt väldigt olika. En sak som jag aldrig kommer att glömma är eh, kopplad till Norge. Det var för okay, tio år sedan, men, men jag tänker till det är lika nu. Där mm. liksom 35 procent av alla skolor i landet har hundra elever eller färre. Fundera på den realiteten där liksom man har så enormt många småskolor som måste mm. finnas. För, mm. Även för äldre elever, det alltså är inte gymnasiet men liksom genom hela grundskolan. För mm. att man har så många samhällen som är så geografiskt isolerade. Där det inte är så här bara men då får du får åka buss 45 minuter och så kommer du till liksom en annan kommun, utan liksom, eller en annan sen, sen nästa samhälle brid. Utan där det är så långt att man faktiskt inte tycker att det är värt att man kan ta sig liksom så. Där det blir så himla liksom viktigt för. För enskilda lärare att kunna bära upp en hel skolkultur själv. Eller väldigt, väldigt små grupper av lärare. Vilket mm. gör att man har så utbildningar i en lärarutbildning som är så här. du är mattelärare från årskurs 1 upp till årskurs 9. För att det går inte att ha anställningstekniskt liksom, personer som är mer specialiserade så. För att mm, det är en helt mm. oduglig arbetskraft. För att liksom, du måste ha den liksom bredden. man antingen det. Eller så är det så här, aha, Du har bara lågstadiet. Men då tar du fan alla ämnen. För det är det enda som finns. Mm, mm. Det är liksom en helt annan värld. Även om det är precis samma värld som vi lever i. Mm, det är, och därför tror jag att när man pratar om. Det, det, läser in mellan raderna. Vad menar man med så här, kompensatoriskt lika över hela landet. Det är ju enorma satsningar på liksom i landsbygdsskolor i vissa länder och i vissa mm. länder så är det inte det för att i vissa länder har man ändå liksom kommit sådant att man av skaffat de flesta av dem där man kan utan att föräldrar bränner ner den grunden eller startar <laughs> starta friskolor man vet. men liksom eh, samtidigt så tror jag att så här, vad jag vet så är det inga andra nordiska länder som har där kommunen styr och staten styr samtidigt liksom bla riktigt fullt ut och det tror jag också kanske är någonting att lära sig om, faktiskt Mm, Där man mm. liksom har en helt annan Målstyrning i exempelvis Finland För att man har ett utbildningsdepartement som är såhär Okej okay, men nu har vi tagit fram den här modulen Och nu förväntar vi oss att alla skolor jobbar med det mm. Och sex månader senare så är Alla skolor märkant bättre på På <laughs> den liksom fotbollsområden Ja men det blir så, för det är så Här det är det här, tydligt bra grej Här är en, en, en plattform, här är riktlinjer Nu har vi tagit fram, vad förväntas man kunna om digital kompetens Och då är det liksom så här, Ja men det här borde man kunna göra och den enda orsaken till att det inte blir det, det är typ om rektorer vägrar, eller om lärare vägrar lyssna liksom. Men ja. det finns ändå så här. det, så här, det borde vara ganska såhär straightforward att man bara implementerar. Mm. på effektiva skolor och så. Där <laughs> liksom, det känns som att det hela tiden går in med ett filter. För det är ingen som är riktigt har ansvar för skolan i Sverige, på det sättet. Mm. Mm. Så jag tycker det låter så bra, jag supportar det stjärn Ja och jag skulle gärna vilja vara med Kan inte jag få åka med på ett sånt möte Bjud in mig, det verkar jättekul Att prata eh, skol. alltså, Skola i andra länder Det är ju det roligaste som finns Ja eh. Men de människor som jag vet som åker på NLS-möten det är typ De som sitter i förbundsstyrelsen för lärarfakt typ. faktiskt. men jag ju de inte Kan förändras? inte jag bara få vara med bara Men jag tror att de har <laughs> verksamheter och konferenser Och verksamheter även lärare Och så där de mm. har så många projekt som man kan söka platser för. Och så. Mm. Det finns någon där internationell så här sommarskola för folk som brinner för yrket. <laughs> typ folk som är så här, den mest vokala eh, kritiken av olika provplattformar. Eller vad var det? <laughs> kan ni liksom mötas och så här, utbyta kritik med varandra. Och liksom, så här, träna på olika motståndstekniker. typ jag ser fram, fram att sätter dig framför motfans. skolverket och limmar fast dina händer i deras... <laughs> men tänk om jag uppfattas, det har jag funderat på, apropå ingenting... Men tänk om jag uppfattas, när jag är då, vad var jag... Eh, den mest uttalade kritiken mot provplattformen. är en av de mest uttalade, ja precis, du är nog i en grupp av... tror Ja, vi är några stycken då. Men jag tillhör ändå den gruppen. Då undrar ja. jag så här, jag som i... Alltså, jag är ändå... På mitt jobb och liksom i andra delar av världen, mm. i mitt yrkesliv, jag har liksom ändå sysslat med digitalisering av skola i väldigt många år. Mm. Eh, att Tänk om jag uppfattas som en sån här återgå till papper och penna lärare. Det hade varit roligt. Jag tror att det är snarare om man ska gå tillbaka till Börja där vi slutade det och sen gå tillbaka till den här grejen. Mm. Men var, jag tror att det de försöker komma fram till är att liksom så här, med lärare och teknik. De, de kan inte Det finns ju en, en idé om att så, lärare inte är är de tekniska. Och att liksom, det finns en uppförsbacken in och till och med lärarna har lärt sig att logga in på mejlen. Mm. Jag tror att det är lite den grejen. Det fanns ju en period för när liksom ikt planen var så här: alla lärare måste kolla sin mejl varje dag. <laughs> och det fanns en del som sa: Det har jag inte tid med. Det var ja, de förra de, de, de som var de mest Bokala kritikerna det kom Jag, <laughs> jag kommer ihåg när man gjorde De här pingpongövningarna eh, ja. När man fick lära sig att göra en powerpoint Och så skulle man animera Då fick mm. man en guldstjärna Det gjorde jag Man skulle kunna animera Men det är också så apropå VFU Att mm. jag senaste gången Jag hade en VFU-elev så, så, så fanns en fråga ett krav från pedagogen att de skulle använda något digitalt verktyg. Jag tycker det är så roligt. <laughs> Apropå att man behöver använda digitala inloggningssystem i princip allt. De kan inte skriva ut ett papper om de inte kan använda. Så nej, även om jag är emot digitala nationella prov och tydligen är motvals Nog för att jag är kritisk mot den digitala nationella proven och nog för att jag tycker att Marcello eh, som är ansvarig för detta eh, har lite mer, han, han, han lämnar lite övrigt att önska i sina eh, diskussioner eh, med, med oss alla eh, och Skolverkets kompetens när det kommer till digitala plattformar lämnar också mer att önska. Det är ju snarare så att jag vill ha mer digitalisering och bättre digitalisering. Och riktig digitalisering än ingen digitalisering. Jag tror det görs att vi kanske gör så att vi runder av där. Vandrar vi ut i helgen? Vi vandrar ut i helgen. Jag ska läsa klart min bok som jag inte vet om jag tycker är bra. Salaroni, Intermezzo. Det låter en bra plan. Jag ska förklara mig i att förstå den här erbjuda i termer av cinematiska upplevelser. Underbart det, att, att prata med Nu Du det samma. Vi ses och hörs. Ha hör ju Ha det bra.